За кілька хвилин стало зрозуміло, що то горить. Палав сарай, і зненацька згадавши рівномірні купи хмизу навколо нього, вона зрозуміла, що то були не запаси на зиму, а заздалегідь розкладене багаття. Тепер Уляна здогадалась, де був Пашко. Із жаху, перед смертю, що чекає на нього, знову щосили рванулась до дверцят і заверещала виродки, виродки виморальні, каліки. Що ж ви робите? Врятуйте його, чуєте? Врятуй його кременю, негайно, Улю. У нас не було вибору, хрипло пояснив Кремнівий, не повертаючись і не дивлячись у очі. Ти ж сама казала, що до прокуратури ми звернутися не могли, нас би посадили, і тебе, до речі, теж. Його слова не вкладалися у голові, і Уляна затряслась від ридань. «Я ж тобі повірила, ти ж обіцяв, схаменіться, його ще можна врятувати!» Пізно проранив Кремнієвий, і на підтвердження відпустив її ноги. Вже повністю охоплений вогнем сарай освітлював усе навкруги. Двері забиті дошками. «Фіг віддареш!» мало не вихваляючись, заявив черевичний, і Уляна збагнула, що він не брехав. Скільки часу це тривало, Уляна не знала. Вони додивились до кінця, Дочекались, щоб обрушився дах, і лише тоді черевичний завів двигун. Усі три години повернення Оляна плакала, забившись у куток, якнайдалі від Кремнієвого. Хвороба прогресувала. Двоє божевільних, увірувавши в те, що вони над люди, вчинили жорстоке безжальне вбивство, а вона не змогла їх зупинити, вдруге ставши пасивним свідком, відтак співучасником. Єдине, чого хотілося, якнайшвидше втекти від тих потвор у людській подобі, але сумка з речами і документами залишилась на квартирі у Кремнієвого і лише тому Уляна не вискочила з машини десь по дорозі. Мареєва не вийшла їх зустрічати, певно спала, нічим не переймаючись. Уляна, не роззуваючись, пройшла до вітальні, вхопила сумку і рушила назад до дверей. Крем'євий, який не відставав від неї ні на крок, вискочив слідом на сходовий майданчик – «Улю, ти куди?» «На вокзал». «Їду додому, як і збиралась», – холодно сповістила вона. «Дай мені відповідь на єдине запитання. Він був живий чи мертвий, коли ви його туди вкинули?» «Мертвий», – ледь завагавшись, запевнив він. Заступив їй дорогу і з запалом вигукнув. «А ти що, тікаєш?» Тільки не смій казати, що засуджуєш. Ми і твою шкуру теж врятували. Він зізнався, що не збирався зупинятись. Не приписуй мені своїх слів. Вона закинула сумку на плече і легко обійшла Володю. Мені просто треба додому. О п'ятій ранку? Не сміши, я ж усе бачу. «Ми погані, ти хороша, але ти така сама». Оляна зупинилась, поставила сумку на сходи і, примруживши очі, крізь зуби підтвердила. Авжеж, така сама. Я не заперечую. Я просто їду додому». Вона витримала паузу і знову поспішила вниз. «Ти...» Образилась, що я збрехав, майже принизливо заволав він. Ну, прости мене, пробач, що мені зробити, щоб ти простила? Уляна, не обертаючись, спускалась усе нижче і, втрачаючи надію, крем'єві, крикнув навздогін: Я чекатиму на тебе, я знаю, ти перезлися і повернешся. Вона... Не бачила його, лише чула голос. Правду кажучи, за тих обставин було не зовсім чесно, але знову піднятися вона теж не могла. «Я не вернусь, Володю, ніколи. Річ не в тому, що я образилась. Я просто не кохаю тебе». «А кого кохаєш?» – з ненавистю викрикнув він. Молокососа цього? Та він уже подох. Чи Богдана свого дорогоцінного? А той не пам'ятає, як тебе звати. Нікого, нікого не кохаю. Улянин голос позрадницьки затремтів. Бо всі ви, і Богдан, і ти, і Пашко, і Черевичний, усі ви параноїки з манією величі. Я б боліла нікого з вас не знати. Вона подолала останній проліт, вискочила з під'їзду і поспішила в бік метро. О сьомій була вже на вокзалі. Найперший поїзд додому відходив в обід, отже доводилось десь тинятися ще півдоби. Спати, примостившись на лавці, Оляна боялась, тому, ледве витримавши до восьмої, Знайшла телефон-автомат і набрала домашній номер. Вони не розмовляли з мамою цілу вічність. Але до телефону підійшла не мати. «Ало, мамо?» Вибачте, я помилилась. Вона збиралась натиснути відбій, коли слухавка знову відгукнула з чужим голосом. «Уляно, дитино, це ти? Це тітка Ніна?» «Приїжджай негайно!» Мама померла. Хльосткий вітер злими поривами струшував пелюстки за брикос і, здійнявши біло-рожеву хвилю, ненадовго вщухав, щоб невдовзі знов пройняти до самих кісток. Дощ накрапав цілий тиждень, і весь цей час Оляна не виходила з дому, меланхолійно дослухаючись до легкого дріботіння крапель по підвиконню. Від недавно вона майже не виходила на двір, днями прибираючи в хаті і розгрібаючи старі батьківські речі. І тепер стояла в одній футболці посеред подвір'я, жадібно вдихала вологе свіже повітря, ніби Надолужувала згаяне. Бажання вискочити з дому, з'явилось зненацька. І було настільки нестерпним, що Уляна, яка вже відвикла від будь-яких бажань, як була, бо соняч вибігла на квітневий дощ. За кілька хвилин футболка прилипла до тіла, від ніг, укляклих у рідкій городній твані, Пробрав холод, і Уляну опалило усвідомлення того, що сад уже доцвітає. У мами стався.